ilyen forrásmegjelölésként, mert egyébként meg nagyon sok olyan filmélményem volt, amiben ezek így előfordulnak, és egy kicsit ilyen erőltetetten hét ilyen, nem tudom, ilyen tematikus csoportba szerveztem azt, hogy hogyan jelennek meg ezek a vicces dolgok a hollywoodi filmekben. Ez nektek is ismerős ez ez arra vonatkozik, hogy, hogy sajnos vannak olyan példáim, amihez nem hozok filmet, de majd biztos eszletekbe jut, hogy elmesélem, meg elmutogatom. És a második része az előadásnak az az, hogy vajon miért vesz minket hülyére Hollywood. Ennek olyan, nagyon nem találtam meg a magyarázatát vagy szakirodalmát, Mondjuk aztán nem is nagyon kerestem, mert voltak saját magvas gondolataim, de szerintem talán majd ti is hozzá tesztek. Az első számú dolog az, hogy a filmekben a számítógép az mindig baromira látványos. Itt jön egy filmbejátszás, ezzel most bénázni fogok, hogy vagyok, nem nagyon szoktam prezentálni. Igen. meg ah, megvan. Ez a... CSI sorozatnak egy jelenete. Kelt. Hogy megyek át a legérre? Tegyük full screenbe egy kicsit. Hang annyira nem kell, de jó lenne, ha lenne. Én, ne, én nem nézem a CSI-t. Te, tegye fel a kezét, aki nézi a CSI-t. Kettőle? Akármelyiket vagy a alkalmanként. Akkor annak biztosan ismerős, de ez egy, ez egy gyönyörű ilyen összegzés arról, hogy a számítógépet hogy szeretik a Hollywoodi filmek sorozatok ábrázol. Tehát Minden nagyon-nagyon animál, itt így a térben van 3D-sen kivetítve, és olyan érintős felületet használnak benne, ami ami egyébként már létezik a Microsoft surface például, vagy az iPad-en, de egyébként olyan nagyon nincsen meghonosítva, és csak itt gyorsan összefoglalom, hogy mit látunk, hogy haladjunk, Jó, hogy, hogy itt elemezgetnek valamit a, a szereplőink, és amikor a számítógép elemez, az mindig ilyen iszonyatosan látványos. Látjuk villog, villogó ledek, nem tudom én ezek mondjuk... Ilyen filmes eszközök, de egy másik tipikus jelenség, hogy amikor keresnek valamit, akkor, akkor a keresésnek minden egyes eleme az így felvillan sorra a képernyőn. Erre biztos eszétekbe jut valami, meg, amikor keresnek valami molekulát vagy anyagot elemeznek, azt így 3D-ben megtörgetik a, a képernyőn, egész biztosan. Ugye? Följön egy szép látványos ablak, sablak listába manuálnak szó. Szóval... Ez, ez tipikus, gyönyörű, szerintem. Meg lehet találni a, az interneten. Akkor térünk vissza a present Föt Megnézték a csr De igen, itt van ez, hogy ilyen hatalmas ábrák és betűk. Ez már valami másból van. Nem tudom, hogy felismeri-e így valaki. Igen. Tehát itt látjuk, hogy Unlocking Password User Connection, mindent így halálpontosan kiírnak a képernyőre, de szépen olvasható a néző számára is. Ez a kedvencem. Be kell írni egy jelszót, kilátott már ilyen login screen, tehát... A filmen, igen. Szerint, a filmen. Ugye? Nagyon jó, imádom. És erre, erre mondtam is, hogy mindent kommunikál a gép, ha kell, hanem ki van írva, access, granted, tessék, beléptél, üdvözöllek. Akár mondja is hangosan a számítógép, hogy mi történt. Ö, így a balája, itt a Wargames-t írtam oda az lesz még a háborús játékok című 81-es talán a film? 83. 83, köszönöm. Uh, tegnap este néztem meg egy fél óra alatt. Tehát. <gül> Nekem az így be volt vésődve, mint egy ilyen filmes klasszikus, hogy kiadhatatlan. Ott ugye annyi trükk van, hogy a hekkereset felviszi a barátnőjét a szobájába, és a csajti jelkápráztatja azzal, hogy és beszélni fog a számítógép, figyeld meg, aztán tulajdonképpen elárulja neki, hogy csak azért beszél a számítógép, mert ő rákötött egy hangszórót a gépre, és van hozzá egy beszédszintetizátor, ami felolvas, de mindegy, a lány az így el van állulva tőle, meg gondolom a mozinéző is. Felhívnám a figyelmet a harmadik pontra. Ez a CSI-os bejátszásban sajnos nem hallatszott, mert nem volt hangunk. A számítógép a filmben minden egyes műveletnél pittyek. Nyomsz egy gombot, pitty, megjön az eredmény, pitty, elkezdesz gépelni, katt, a számítógép az egy ilyen eleven szereplője a filmnek, és a látványos elemzéseket azt említettem. Na, ez, ezért a slider jár a fekete pont, de ez így össze is van mosódva ebben a számítógépes ilyen ikonográfiában, hogy hogy jön egy e-mail, az így a képbe, és úgy nyílik meg, tehát az e-mail érkezése, az egy ilyen nagyon hangsúlyos esemény. Sajnos nem volt ott a polcomon a film, de azt hiszem, hogy a Zaklatás című filmben, ahol e-mailezgetnek egymással a szereplők, ott, ott van ilyen. Annak kellene most itt lenni. A... Kettes pont az, hogy minden működik mindennel. Ezt kicsit részletesebben is kifejtem. Tehát a film, filmkészítők nem akadnak fenn azon, hogy vannak különböző operációs rendszerek, különböző típusú számítógépek. Számítógép a számítógép. Egy filmben elég uncsi lenne, ami egy átlagos irodában gyakran előfordul, hogy átküld ezt egy fájlt a kollégádnak, és nem tudja megnyitni, mert nem tudja, hogy mi az a meg ilyenek. Tehát, hol fog ő egy filmben leállni, mitől milyen driver telepíteni, vagy akár A kettes pont az a McGyver, Mag minden minden össze is lehet kötni. E, ja és a Most egy kicsit rácáfolok arra, amit az előbb mondtam, hogy nincsenek különféle rendszerek. De vannak, e, ugye a Jurassic Parkban éppen gonosz veloci támadást készülő szereplők ellen, amikor a 12 éves Lex Murphy odapattan a számítógép és meglepítja, hogy ez Unix rendszer, ismerem. És elkezd egy ilyen gyönyörű 3 d felületen keresgélni a számítógép mappák között, ahol egyébként az a feladat, hogy bezárja az ajtót, ahol a velociraptor kapálózik, és ilyen fo foldereket keres. Tehát a filmben konkrétan azt hogy nem találom azt a foldert, tehát ilyen folderben van valami, ami neki az ajtót bezárja. Azt nem mondtam az előadás elején, hogy van ez a hét témakör, amit összeszedtem, ezek ilyen átfedésben vannak egymással, meg gyakran össze is mosódnak, és úgy általában az egyik eleme a dolognak, hogy a filmkészítők azért dobálóznak ilyen hívószavakkal, amiket tudunk. Hogy itt elhangzik az, hogy folder. De ez a rész azért, azért izgalmas nekem, mert erre nem találtam meg öröset, és biztos vagyok benne, hogy ez egy product placement. Én ez egy 93-as film. Én akkoriban olvasgattam ilyen szakkönyvekben ilyen, ilyen véleményeket, hogy a Unix az a jövő rendszere, és stb. És az a 3 d felület, amit itt e, mahinálnak a gyerekek, ez az iRix-nak az FSN nevű grafikus felhasználói felülete, ami ezt a Wikipedia-ból tudom, hogy soha nem terjedt el, de nekem nagyon gyanús, hogy ilyen szándékkal rakták bele a filmbe, tehát ha ez egy 95-ös film lenne, akkor a kislány az egy Start mary szerintem egy Windows 95-ön. Ö, vagy valami ilyesmi, és a Product placement egyébként még lesz szerepe a, a filmeknek, a, vagyis a számítógépnek az ilyen Hollywoodi megjelenésében. De, de, de nem tudom, ezt annyira szeretem, a unix ismerem. És a a rész, ez a Tűzfal című filmben szerepel, ez a minden, minden el össze lehet drótozni, itt egy iPodra ra szkennelnek. Tűtő, hogy meg lehet csinálni, a hack Hackerspace-ben nem is lenne gond, de ez egy olyan a filmben, amennyire tudom, ez nem volt részletesebben kifejtve. Szintén gyanús a Product Placement Momentum, hogy az, az iPod az nem véletlenül, hogy az nem egy zón vagy mit tudom én. A háromas pont az az internet és a hálózat, hogy be van hálózva a filmekben. Mindig minden össze van kötve mindennel, tehát a... Mondjuk a, a már említett háborús játékokban a főhősnek nem okoz gondot, hogy hazamenjen súly után a hálószobájába, és 1983-ban a dialap modemmel rácsatlakozzon a Pentagonnak a, Pentagon a termolukláris csapás vezérből rendszerére. Alap. Minden rá van kötve a netve, attól fürdő, hogy mi az. Ezt nem tudom felismeritek el. Ez egy vonatos Nem, nem vonatos. Nem. Így. Diehard négy Itt éppen a főhősök egy gázelosztó állomáson vannak, ahol a gonosz hackerek a, a földgázt oda irányítják, ahol ők vannak, az internet segítségével, és attól így elkezd felrobbanni az egész. Mert a földgázt azt az internetről pár kattintással át lehet irányítani. Igen. Meg is énekelt a vörös hadsereg ének arra, hogy mit csinálnak a gázzal, hogyha Európában baj van, az oroszokat említette a June. Vagy az ajtók, ez megint a Jurassic parkul egy másik részlet, ahol számítógép vezérli az egész szigetet, 93-ban az utolsó villany kapcsolói mindent. Vagy Sandra <gül> ez megint csak illusztráció a... Talán nem kell mondanom, hogy melyik filmből. A hálózat. A csapdájában. E... 90-es évek közepén olyan szinten behálózza a nő életét a, az internet, hogy tárcátítással át lehet írni a személyes adatait úgy, hogy ne legyen többé TPI-je és üldözze a rendőrség és minden. Ebből a, ez a film sem volt ott a polcomon, csak gondoltam, hogy ezt a szép képet ezt kiveszem belőle. Nem lehet elmenni a műalkotás mellett. A hálózat másik tulajdonsága, hogy mindig van, -e, mindig baromi gyors, tehát itt. Szintén a Karthalból egy banki tranzakció, világ minden tájáról egy pár másodperc alatt így le is szívtuk az accountokat. A mindenható hacker. A negyedik pont. Ezzel külön lehetne foglalkozni, hogy hackerek a filmben, meg, meg uh, hackerfilmek. És uh, azt előre mondom, hogy a, a Hackers civil film a sajnos kivonatott az összeállításból, szintén az időhiány miatt, de gyorsan és is róla a figyelmet. A, a hekker szerepeltetésének van egy olyan ö, ilyen fontos jelentősége, hogy a hekker az egy ilyen misztikus, kicsit retteget figura. Ott van a tizenéves sánc, aki feltori a pentagont, vagy itt szintén ez a fura gig figura, aki mindenhez hozzá tud ö, ügykölni. És ez egy kicsit olyan borzongató a kor embere számára, főleg az átlagember számára, hogy ezek a fiatal gyerekek mindent meg tudnak csinálni a számítógépen, főleg, hogy minden az interneten van, mint láttuk. Szintén a háborús játékokból a főhős éppen megoldja a konfliktust. És itt megint jön egy filmbetét. Remélem sikerül. Melyik a... vajon? A... Természetesen az. az okay. fogja quick time. Lefogja jel. Simán, fújsz, Ez a YouTube-on ilyen pixelesen van fönt. Tehát itt a... Karthar filmben eh, azt a feladatot kapja a hackerünk, hogy egy olyan jelszót törjön fel, eh, amit egyébként egy órát vesz igénybe eh, a hackereknek, de neki egy perc alatt kell megoldani úgy, hogy eh, hát a szolid nyomásgyakorlás eszközeivel élnek irányába. Eh, ennek eszköze lesz a képen látható szőke fiatal hölgy, pár pohár tekila és egy hangtompítós pisztoly. Ez egy nagyon-nagyon furi ö, konstelláció, <gül> és ö, itt már, amíg nézzük a csodás képsorokat, ö, el is mondom a következő slide a tartalmát, ennek az a lényege, hogy a, a hackerünk az annyira egy szuperember a számítógép előtt, hogy ő, ő leül a gép elé, egy, egy jelszót azt három próbálkozásra kitalál, nem üt mellé, nem rontja el, nem fogy le a, a számítógépe, hanem ő így, így kerivágja a dolgot, és a, a hackernek ez a szerepe a filmben, hogy ő so minket ezekkel a dolgokkal. Miközben itt uh, most így utalnak rá, hogy mi fog történni egyrészt, és hát, szerintem mindenki nézze meg a filmet, többi teszik. Hát csak az agyra Igen. Az interfész, az interfész. Minden minden. Minden minden. Ezt csak, igen, ennyit akartnak. Különösen, itt elkezd mindjárt ütkön, és akkor itt is villognak majd a jelszóbekérése, meg access denied, meg mindenféle ilyen szépen animált feliratok, amik egyébként semmilyen user interfészen nincsenek. De a képernyőn az első találata a desztörésre, file type -C. a Google-be beírod, meg kell ad esztem, képernyőn a képernyőnek ír. Wow. Ez egy szép forrás. Megjött a hang? Val valamelyik csatornán szól, mindegy. Hát igen. És itt tovább. Ezt. Szóval én már sajnálom, hogy moziban annak idején nem néztem meg, amikor mentem. Ezt is ibe kellett pótolnom. Talán. Na. Megint törgünk egy kicsit. Igen. Hát ezeket le, elmondtam. Le, le, le. A következő kedvenc témám az a vírus. Erre is olyan, főleg olyan filmeket tudtam felidézni, amiket aztán nem tudtam sehonnan előszedni. De szépen össze lehet foglalni, hogy amióta csak vírusok vannak. <gül> Ez azért egy jellegzetessége volt a vírusoknak, amennyire nekem megmondja a 90-es hogy valami üzenetet kiírtak a felhasználónak. Most már ez annyira nem megy, mert a, vírus, a vírusos a gépem akkor maximum belassul, meg csinálja az internetforgalmat, meg ilyen olyan csúnya dolgokat művel a háttérben, mert pont az a lényeg, hogy ne vegyük észre, hogy ott van. A filmekben a vírus csak azért is látványosan egy flash animáció szintjét szembe a felhasználó. Ez a Jurassic Parkból, a kódernek a bosszúja egyébként. Nem feltétlenül egy vírus, mert nem engedi be a többieket a gépbe, de a, a jelenséget ezt nagyon jól illusztrálja ez a röhögő figura. Nincsen neve a vírusnak. A vírusból ugye is sok van. A, vagy a készítők, vagy a vírusvadászok azok mindig adnak nekik nevüket a filmben. Csak egy vírus jelenik meg. A vírus. Volt egy olyan film a 90-es években, ezt megint csak nem találtam meg, ahol a gonoszok azok vírust készítettek, és egy nagy aranyszínű CD-re volt kírva a vírus, és rá volt itt a filce ekkora betűkkel, hogy vírus. Ez a legnagyobb fájdalmam, hogy ezt a filmet nem találtam meg, de fogalmam sincs. Uh, hát a, a, megint csak a karthalban a vírus az így néz ki, tehát úr, ki kell néznie valahogy, mint, mint egy igazi vírus-szerű ilyen valami az jól mutat. És igen, a, tehát, hogyha a, a számítógépet vírussal vagy máshogy túlterheljük, akkor, akkor eljutunk arra a szintén, hogy felrobban. Vagy felrobban a monitor vagy valami. Ez a háborús játékoknak a végén a, a felrobbanó pentagonos számítógép. Ö, mit akartam ezek? És hogy igen, lesz még másik robbanó Dolog. És egy, egy fontos dolog, hogy általában a számítógépet úgy is el lehet pusztítani, hogyha szétlőjük a monitort, vagy a billentyűzetet, ezt jó tudni. A, a másik ilyen filmes kis, ez a lő, lőjük szét az elektronikus zárszerkezetet, és kinyílik az ajtó. Le vannak, le vannak kicsit egyszerűsítve a dolgok. Van másfajta robbanó számítógépünk is a DieHard 4-ből, itt is egy vírus töltenek fel a gépre, letöröl valamit a userünk, és robban a számítógép. Ebben még annyi kiegészítés van, hogy itt tényleg van c es a számítógép mögött, de azt nem részletezték a filmkészítők, hogy, hogy az Isten a c est a számítógépére, miközben a lakótársa otthon játszik a Gears of War ra De az a lényeg, hogy egy szoftver aktiválja a vírust, ami utána a robbant. A hatodik pont a mindent látó szem, ez a mindenféle megfigyelő kamerákra és ilyen GPS-es nyomkövetőkre vonatkozik. Ez nem annyira számítógépes, mint inkább ilyen tágabb értelemben vett technológiai húzás a filmkészítők részéről, de egy másik nagy kedvenc. Tehát egy képet a hálózaton bárhonnan, bárhová be lehet adni, egy pillanat alatt. Diehard 4, a gonosz főhős a maclean a lányát elcsipte egy liftnek a biztonsági kameráján, amit azonnal át tud játszani magának a másik gép előtt ülő nek úgyhogy közben még webkamerán is látják egymást. Amúgy. Uh, és A másik az, hogy a, a filmekben a utolsó biztonsági kamera is olyan, olyan részletességgel nagyítható uh, képet ad be, hol vagyok. Mi, mi a szoftware-esre jövítják föl? Igen, szoftveresen esre föl, de miből? Tehát... <gül> Ez a videó... Ezt engítjük VLC-vel, mert úgy lesz a jó. Jó lesz, köszönöm. Ez megint egy CSI-os videó. A, megint az interneten találtam, és nem biztos, hogy bele fogok tudni pörgetni a megfelelő részekhez. Itt egy, ha jól emlékszem, valakinek a, a szemüvegében vagy, vagy, a, vagy a retinájában tükröződik az elkövetőnek a képe. <Szorítan> és, e, egy, egy egészen egyszerű, ilyen, ilyen kijelöljük, belezom, hogy hm, nézzük csak, hogy mi az, és oly, olyan szinten látható, hogy azonosítani lehet a tettest. Nem, itt a nyomozunk a kanállal azt magyarázza el, hogy a tükröződés az hogyan van. Hogy, hogy látod, hogy olyan a szeme, mint egy kanárt, a tükröződt mert, mert olyan, olyan volt pont a kameraállás, és akkor, hogyha abba ott okosan belenagyítunk, kattintsál csak, akkor. Akkor ki fog élni? Igen, itt van. Azt nem tudom, hogy itt ilyen e, szoftveres javítás, vagy valami van-e a szerepet játszik a dologban. De ez szerintem egy pár össze is kötik a rendőrségi nyilvántartással, és így a e, kép alapján kidobja, hogy ki az a csávó. Ja. Ja, egy kosárlabda van a hóna alatt? Ez a videó azzal a címmel van fönt a e, Youtube-on, hogy miért nem nézek csi -t. Hát megint törgetek. Csak lenne, hogy valami itt előre. Vírus, meg igen, kamera. Igen, tehát ez a végtelen zoom. A, a másik az, hogy általában rengeteg felvétel áll a ö, mindenféle ügyben nyomozó főszereplők rendelkezésére. Például ilyen volt a Flash Warbar, amikor összegyűjtöttek borzasztó sok ilyen megfigyelő kamerát, amit egy viszonylag gyorsan fel tudnak ö, dolgozni. És a főhősnek mindig annyira sem, hogy kiszúr valamit, hogy hopp, álljon, csak megtekerjük vissza, és rögtön ott van a keresett rész. Ez nyilván ilyen dramaturgiai egyszerűsítés. És a hetes pont az az intelligens számítógép. Ez egy másik ilyen kedvenc húzása a filmkészítőknek, hogy a, <gül> hogy a gép az vagy eleve intelligens, vagy öntudatára ébred. Ez megint a háborús játékokkal úgy győzik le a. a gonosz, bekattant számítógépet, hogy amőbáznak vele, de eleve a... tic igen, ez az egyszerű, kilencmezős aműbad, de, de ebben mondjuk annyi csavar van, hogy ezt a gépet eleve intelligens gondolkodásra tervezték a film szerint is, és ez benne a nagy húzás. De hát van a Star trek is beszélő számítógép, vagy ott van az ön, szintén öntudatára, különösebb magyarázat nélkül öntudatára ébredő Skynet. Terminátorban. Terminátorban, igen. És itt ítélkeztünk az előadás második szakaszára, azt, hogy miért csinálják velünk ezt a filmkészítők. Itt tök véletlenül a Word találtam egy ilyen képillusztrációt. Ez azt a korszakot ábrázolja, amikor a számítógép még viszonylag látványos dolog volt. Tehát a múzeumban is vannak ilyen példák, amikor azon, egy magneszlagok pörögnek, emberek rohangálnak körülötte, de már megjelenik a mai számítógépeknek az archetípusa, a munkállomás előtt görnyedő a fiatalember, abban szerintem egyetértünk, hogy ez nem különösebben látványos. Ez egy másik dolog, ami a beszélő és intelligens számítógép, hogy a számítógépet, mint Dajat, azt a filmnek a szereplőjévé lehet tenni. Most van, hogy ez nem különösebben jól veszi ki magát, vagy egy kicsit ciki, de van, hogy, van, hogy egészen jó. Ez a filmnek a szintén intelligencse programozott robotja, aki az ürállomáson egyedül ténykedő főszeretmének a, a, az egyetlen segítőtársa és partner. a És Görtének hívják, azt hiszem a gépet. És én nagyon jópofa a kal kommunikál. Ez nekem is nagyon tetszett. Pedig lehetne élethűben is megjeleníteni a filmekben a számítógépet. De nem. Ez egy jó példa, ez a Szilicium vagy kalózai című filmből. Az a rész, amikor a VOZNIA elmagyarázza, hogy miért volt olyan nagyszerű az egeres ablakos grafikus interfész. Hogy itt pattok, hogy ide kattintok, itt vagyok, oda kattintok, ott vagyok. Tehát, hogy, hogy el lehetne magyarázni ilyen dolgokat, de mondjuk ez egy kicsit olyan ö, szájbarágos, tehát ez olyan ed edukáló részlet. Nagyon ötletesen megvan meg oldva az a jó ebben a film részletben. A másik. Ö, a, amikor hitelesen jelenik meg a, az informatika, ezt nem tudom, felismeritek-e melyik film, Da Vinci Code, hallottam, hát, ha alkal. Az eredeti regényben azt szerepel, hogy a hőseink Londonban nyomulnak, és bemennek egy könyvtárba internetezni mert a regényt azt nem tudom, amikor viszonylag régen írták. A filmben viszont leszólítanak egy kedves indiai fiatal embert, akinek mobil netje van, és itt eh, egész konkrét instrukciók hangzanak el arra, hogy hogyan írjuk be a megfelelő keresőszavakat <gül> ahhoz, hogy, hogy találjunk valamit, és akkor megtalálják azt, amit keresnek az interneten. Tehát egy egész hosszú ilyen könyvtárazós fejezet az kimarad a filmből, és helyette van a mobil internet. Most ez is olyan product, product placement ö, gyanús dolog, hogy, hogy mobil de nekem nagyon tetszett ez a húzás. Aztán van az, amikor élethülyen jelenik meg a filmekben a számítógép, vagyis majdnem olyan, mintha élethülyen jelenne meg. Ez egy 2000-es film, az a cím, hogy Sorted, vagyis Szétsúszva, ez nem annyira geek film, nem tudom, hogy láttátok-e, a főhős megszerez egy, a kábítószer maffiának egy nyilvántartását, ami kicsit úgy néz ki, mint egy Excel tábla, de lehetne mondjuk weboldal is, de fogadjuk el, hogy, hogy Excel, és itt számítógépezgetése ezt, a táblázatot el szeretné e-mailezni a scotlandiárnak, de közben már jön a gonosz ellenség, és már éppen rákattintana a scotlandiárt weboldalán, a valódi weboldalán az e mail a linkre, amikor az ellenfélemben <gül> egy kicsit meggátolja, és már majdnem lenyomja az Enter-t, de mégsem. Na most mi itt a probléma, hogyha én ott tartok, hogy van a számítógépeben egy megnyitott texteltábla. Meg ott tartok, hogy éppen megnyomnám az e-mail az gombot, akkor még baromira csak a mail fog felpattanni. Mert az ugye egy mail túlink. de a filmkészítők meg elégedtek ennyi részletességgel. a ez már, azért majdnem olyan, mint a valóság. És e, itt jön az a rész, hogy miért csinálják ezt velünk a filmkészítők. Hát erre közben így, így utaltam is, hogy e, a hacker meg a vírus az ilyen titokzatos, borzongató, kicsit félelmetes dolog. Főleg úgy, hogy a filmeknek a célközönsége, az átlagember, az ezeknek, most gondoljunk bele, hogy, hogy mit tud az átlagos internet az a vírusokról, stb. Nem, nem annyira nekünk szólnak ezek a dolgok, és ilyen kisebb stiklikkel így el tudnak menni a filmkészítők, hogy ezeket átlépik. Mondjuk dramaturgiai okokból, és mondjuk a Wester filmekben se kellett mindig újra tárazni a, a pisztolyt a lövöldözések közepette. Tehát a okosabb néző meg nagy baromságot azért nem lehet beletenni, de ilyen, ilyen finom kis csúsztatásokkal azért el lehet lavírozni. És főleg úgy, hogy a, a, a főhős, hogyha számítógépet használ, szó volt itt múltkor a hős legendákról, akkor az, az vagy az ő csodafegyvere, vagy pedig a, a hűtársa, vagy pedig esetleg az ellensége, mint a gonosz számítógép. Tehát egy ilyen életrekelt dramatizált formában bele lehet csempészni a, a történetbe. És uh, én a, a, az Oregon témában és cikkeben így arra a következtetésre jutottam, hogy a product placement az, ami így megmentheti a filmeket ettől a hülyeségtől, de uh, mint láttuk, az sem mentheti meg végképp, mert nagyon-nagyon uh, szájbarágós részeket nem lehet a filmekbe tenni a számításainkába, tehát valószínű, hogy ez, ez most már így, így fog uh, maradni, mert olyan nagyon látványos a dolog az uh, amúgy sem lesz, és így, így meg jobban veszi ki magát. Ez vagyok én. <laughs> És uh, amíg kérdezőskötök, van egy másik remek filmrészletem is, amit megint csak így a témának a kevertés, átfedés és mi volt, amiért nem szerkesztettem bele az előadásba. De ez egy egészen fantasztikus részlet, ezt kérem szépen. A CSI Surface. Mastermind. Ja, mastermind okay. Ez egy hekkelős rész, ahol ez megint egy ilyen eszenciája a dolognak. A hacker úgy hatol be egy számítógépes rendszerbe, mint hogyha egy videojátékban egy, egy ilyen középkori kastélynak a védelmi rendszerét törni, fel, és ott ilyen kardozás meg mindenféle lesz. De szerintem le. Ö, némi, meg egy viszonylag hosszú 4 percen keresztül, zajló részlet, mert végülis csak mondom, katt <síns> És akkor itt is minden ilyen nagyon. <síns> nagyon látványos. Nem tudom, hogy kérdés, vagy észrevétel, vagy egy vannak -e a témában? Hát nekem őszintén szóval 15 éve van Atari portfólióm, egy ilyen kis számítógép. Terminátor 2. Jó, kösz. Egy az volt az egyik, amit akartam mondani, hogy soha nem sikerült a bankártyautomat, tehát ne kell kelni. A másik, amit akartam mondani, hogy egy csomó dolog, ami filmes kliseje, az az érzésem, hogy kultúrtörténet. Lehet, hogy hazabeszélek, de az, hogy mindig ilyen zöld foszforok a kijelzők, fekete alapon abban lehet, hogy benne van az, hogy Amerikában ezek tényleg hamarabb elterjedt dolgok, és nekem is van egyébként olyan kollégám, aki visszaállítja a különböző programoknak a beállításait, hogy a fekete alapon zöld legyen, mert az jó a személynek. És erre még egy példám van, a legtöbb amerikai filmben mindig a földről nézik a tévét. Rémrendes család ül a kanapén az ában és nézi a földről a tévét. Ennek is van egy kultúrtörténeti háttere, nekünk van egy 50 éves amerikai tévénk, egy színes tévé 1960-ból, hát az akkora, mint egy ütőszekvény, de az tényleg a földön nem lehet nagyon feltenni Nem lehet olyan. nagyon feltenni sehová, így Tamás? Uh, Nekem csak egy nagyon gyors hogy mondtam, hogy nagyon kevés a, a valós jelent. Uh, Tényleg fogja azt csak tudni, a Mátrix 2 elején betörnek az ellenség rendszerébe. és ez egy. nagyon hátra hálózat, igen. Bocsánat, és ott valami valós exploitot használtak föl. Hát konkrétan igen. Tehát valódi programokat használtak föl, és konkrétan a szerzője meg is írta a blogjába. Mikor a moziban látta a filmet, a. akkor így lesz, egy legszél is jól feloglóli. Mi az ő program, és tudnek erülnek egy Matrix jogvezetné. Én a Mát szokt et tényleg illett volna említani, csak ebbe a témában, hogy mivel, mi az az igaz dolog, amivel ők hekkelnek, úgy annyira nem. Más van, hogy van. Hát én igazából, hát egy hekkel voltak valamikor azok keresek között. Egy része mégis lehetséges. Tudom azt, hogy három percen belül töltünk fel kórnokkal. És voltam ott tévedés nélkül, hiszen vala kell gondolni, hogy az az ember, aki onnan a gépelés, hogy be akar gépelni valamit a saját jelszabát például. Higgy értek el, hogy nem annyira értelmes, Tehát a Eckennek annyira megkönnyítették a dolgát, hogy a legritább esetben volt, amit... És azt nem is törtük fel, hanem azokat, amiket így egyszerűen föl lehet törni. A nagyon aranyos a történet, egy, kettő, három, négy ölt a... Akkor, tehát biztos, hogy van ilyen. Tehát ez egy lehetséges csak, másik, ez, csen... csak hogy ezt nem mutatja meg a film így, hanem az is egy misztifikáló van. Hát, a másik az egy tény, hogy North van évben talán, akkor egészen ő Amerika már össze volt kapcsolva a hálózatba, úgyhogy a legelső vírus, amikor az jött a abilyen féregnek hívták, tehát már nem emlékszem pontosan, az gyakorlatilag néhány óra alatt az egész, az egész hálózatot Amerikában. Mondjuk az is igaz, hogy nem kárt okozott, csak üldözgette saját. Olyan értelemben, hogy lefagyasztott a hálózat üzemeket. Tehát ezek nem voltak annyira. Tehát amikor erről hivatkoznak, ez egy rég időt, idő. Tehát egy mondjuk egy 25 évvel ezelőtti időszakot tükröznek ezek a filmek. Hát ugye a, a Windows-nak az el előzménye, mert hát meg Atari ott volt. Vagy ott van, ami mondhat, hogy nem tudtad föltörni a, ő, ezeket a persejeket. Ott gyakorlatilag nagyon könnyen föltöltél emlékeim szerint. Csak azért nem csukták le a mert azt mondták, hogy lehet, hogy valamire lehet őket használni. Hiszen egy ilyen kék dobozzal, ők szépen törték fel a... A köz... bosnia voltak. Ja, Jó, bocsánat. Jó, hát nem ismeretek. A, a Nekem az egyik ilyen kedvenc ilyen kémes hogy egy professzort leültettek a nagy mainframe elé, mire közvető, hogy ezen nem olyan dolgozni, mert ez egy régebbi hibás verzió, és akkor ugye a azt megkérdezte, hogy de hát, miért nem jó ez a gép? És így azért, megy, kiadom ezt és ezt a parancsot, és miután utána a billányzatot, akkor felröbom a majdtól. Csínt a felirányított a, felirányított a és róbom az altra a majdtól. Látni szeretné osztani. De egyébként voltak ilyen programok, amikkel a tökre lehet hogy a, a ezt, egységet, tehát a processzot is tudunk hűtteni. Tehát ez minden tovább nélkül működik. Nekem van szépen, a processz felmegyik videóban. Ez nagyon jó egy tenni, és majd másokat Ugyanazt a gombot lehet használni mindenre, és éppen arra, amit akarnak csinálni a főhősök, meg van ez. De a csillagok háború, az emizód egyben volt egy ilyen jelenet, amikor a tatuínal voltak, és, és akkor ö, föl kellett venni a kapcsolatot annal, aki egy valami másik bolygó, és akkor megnyomták a gombot. És akkor most menjünk fel a kapcsolatot a cseti tanácssal, és akkor megnemtelk ugyanaztán. És <gül> akkor most kösszük, kösszük azt, hogy óbivált a cseti tanácssal, és még ezzel megintek. Tehát az elrözt az a sztályát, tehát egyébként kézett cseti lopak, ezek cseti lopak volt a termezett gombom. Az mekintos volt, ez csak egy gomb. Ez az erőformi tájára az erőgomb. Akkor köszönöm szépen, remélem élveztétek, hogy sörmelóan.